Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ дев'ятий Пригнічена вона впустила голову і затулила обличчя руками Ви ж бачите, моя Люба Запевнення нічого вам не дадуть Пророкував його глухий голос який, як і раніше, здавався їй голосом незнайомця Повторюю вам я не мисливець брехливих комедій, які ви, жінки, вмієте так чудово грати. Я волію бачити вас відверто цинічною, такою самою, як я сам. А щоб вас цілком заспокоїти, я навіть скажу, що розумію ваше потрясіння. Яка жахлива неприємність. Готуєшся вступити в законний шлюб із новим обранцем серця, і раптом оголошується давно забутий чоловік, і на довершення всіх бід, здається, вимагає в тебе звіту. Не турбуйтеся. «У мене цього й нагадці немає. Хіба я сказав, що перешкоджатиму вашим метримоніальним планам, якщо ви так не видорожите?» Ніщо не могло побразити Анжеліку болючіше, ніж цей демонстративний прояв подружньої терпимості. Спокійно припустивши, що вона стане дружиною іншого, він дуже ясно показав. Вона тепер йому байдужа, і він готовий з легким серцем піти на те, що їй здається богомерською єресю. Він перетворився на закоренілого безпутного грішника. Ні, це неможливо, неможливо. Він божевільний. Чи це вона божеволіє? Гостре почуття приниження допомогло їй опанувати собою. Вона випросталась і спрямувала на нього повний зарозумілості погляд, машинально стиснувши при цьому руку, на якій колись носила обручку. Пане, для мене ваші слова позбавлені сенсу. Нехай минуло 15 років, але оскільки ви живі, я все одно залишаюся вашою дружиною. Якщо не перед людьми, то перед Богом. На мить Рисериска спотворило хвилювання. У цій жінці, яку він відмовлявся визнати своєю дружиною, він раптом знову побачив ту неприступну молоду дівчину зі знатного роду, яка багато років тому з таким упертим і напруженим виглядом увійшла до його тулузького палацу. Більше того... На мить перед ним з'явився сліпучий образ блискучої світської дами, якою вона була у Версалі, найкрасивіша з придворних дам, розповідали йому, більше королева, ніж сама королева. Одного разу він подумки зірвав із неї важкий грубий одяг і уявив її собі в всьому блиску, в яскравому світлі люстр, з оголеною білою, як сніг, спиною і бездоганними плечима, з дорогоцінним намистом на шиї. Уявив, як вона гордовито випросталася, так же граціозно і гордо, як тепер. І це було нестерпно. Він підвівся, супереч усім його старанням зберегти незворушність, він відчував, що вражений до глибини душі. Однак, коли після довгого мовчання він знову обернувся до Анжеліки, його обличчя було так само суворим і непроникним. «Ви маєте рацію», – погодився він. «Ви справді єдина жінка, яку я колись брав за дружину». Однак ви, як я чув, не наслідували мого прикладу і дуже швидко знайшли мені заміну. Я вважала, що ви померли. Плесі Бельєр, повільно промовив він, ніби намагаючись щось пригадати. Я досі не скаржуся на згадку і згадую, що ви розповідали мені про цього вашого дорогоцінного кузена, відомого красення, в якого ви були трохи закохані. І як чудово все склалося, звільнившись від чоловіка, нав'язаного вам батьком, і до того ж кульгавого і невдачливого ви змогли нарешті здійснити мрію, яку давно плекали у схованках серця. Анжеліка несвідомо піднесла до губ складені, як для молитви долоні. Вона не вірила своїм вухам. «Невже ви могли так думати про те кохання, в якому я вам поклялася?» – сумно сказала вона. «Ви були дуже молоді. Якийсь час я вас розважав». І не заперечуватиму, ви були найчарівнішою дружиною, яку тільки можна побажати. Але я ніколи, навіть у ті часи, не думав, що ви створені для вірності. Але залишмо це. На мою думку, розбирати минуле безглуздо. Намагатися воскресити його – марно. Однак, як ви мені щойно помітили, ви все ще моя дружина. І на цій підставі я хочу поставити вам кілька питань, які стосуються не тільки нас, але й інших її інтереси важливіші за наші. Його чорні брови зрушили, очі потемніли. Часом у хвилини веселощів, хай навіть на пускних, вони здавались майже золотистими. Але гнів чи підозра робили їх погляд похмурим і пронизливим. Анжеліка впізнавала цю гру його обличчя, яке колись так її заворожувало. «Так, це він, справді він», – говорила вона собі, знемагаючи від народженого цим відкриттям почуття і не розуміючи, що це – відчай чи радість. «Що ви зробили з моїми синами?» «Де мої сини?» Вона розгублено перепитала. «Ваші сини?» Мені здається, я висловився досить ясно. «Так, мої сини. І також ваші. Ті, чиїм батьком, мабуть, є я. Старший Флоримон, який народився в Тулузі в готелі веселої науки. І другий, якого я не бачив. Але про існування якого знаю. Кантор. «Де вони?» Де ви їх залишили? Не знаю чому, але мені здавалося, що я знайду їх серед тих гнаних утікачів, яких ви попросили мене взяти на корабель. Мати, яка рятує своїх синів від несправедливої долі, ось роль, за яку я напевно був би вам вдячний. Але жоден із підлітків, що пливуть із вами, не може бути моїм сином, ні за зовнішністю, ні за віком. Крім того, ви, як я помітив, займаєтесь лише вашою дочкою. А де вони? «Чому ви не взяли їх із собою? І з ким ви залишили їх? Хто дбає про них?» Відповісти було для неї христовими муками, адже вона повинна підтвердити, що її двох веселих хлопчиків із нею більше немає, що вони назавжди згинули. Це заради них вона працювала, заради них страждала. Вона хотіла позбавити їх потреби, відновити у всіх правах. Вона мріяла побачити їх високими, красивими, впевненими у собі, Блискучими молодими людьми, але вона ніколи не побачить їх дорослими. Вони теж покинули її. Вона насилу промовила Флоремон поїхав давно. Йому тоді було тринадцять. Я не знаю, що з ним сталося. Кантор помер, коли йому було дев'ять років. Це було сказано таким рівним, безпристрасним тоном, що можна було подумати, ніби те, що вона каже, їй байдуже. Я чекав такої відповіді. Вона підтверджує мої припущення. Ось чого я ніколи вам не пробачу, сказав Рискатор, гнівно стиснувши зуби. Байдужість до долі моїх синів. Вони нагадували вам про той період вашого життя, який ви хотіли забути. І ви віддали їх від себе, щоб вони вам не заважали. Ви прагнули на солод, шукали любовних утіх. І тепер без жодного хвилювання зізнаєтеся, що про того з них, який, можливо, ще живий, ви нічого не знаєте. Я багато чого міг би пробачити, але це ні, ніколи. Спочатку Анжеліка стояла ніби приголомшена, потім зробила крок до нього, пряма, бліда, як смерть. З усіх звинувачень, які він їй кинув, це було найстрашніше, найнесправедливіше. Він закидав їй те, що вона його забула, і це була неправда. У тому, що вона його зрадила, і це, на жаль, частково було правдою. В тому, що вона ніколи його не любила, це було жахливо. Але вона не потерпить, щоб її називали поганою матір'ю. Її, яка заради синів наражала себе на такі небезпеки, муки і приниження, що часом у неї виникало почуття, ніби вона віддає за них саму кров зі своїх жил. Напевно, вона не була дуже ніжною матір'ю, яка увесь свій час проводила з дітьми. Але Флоримону і кантуру належало найзаповітніше місце в її серці поруч із ним. І він ще сміє її дорікати. Стільки років проплавав морями, не дбаючи ні про неї, ні про дітей. І тільки тепер, звідки що взялося? Раптом надумав турбуватися про них. Хіба він вирвав їх із бідності, в яку вкинула невинних малюків його опала? Зараз вона його запитає, з чиєї вини гордий малюк Флоремон завжди був дитиною без імені, без титулу, Безправнішого за будь якого незаконно народженого. Вона розповість, за яких обставин загинув Кантор. Це сталося з його вини, так і з його вини, тому що це його піратський корабель потопив французьку галеру, де знаходився юний паж герцога Девівона. Анжеліка задихалася від обурення та болю. Вона вже відкрила рота, збираючись висловити йому все, але судно різко нахилилося, підхоплене особливо високою хвилею. Їй довелося вхопитися за стіл, щоб не впасти. Вона трималася на ногах не так твердо, як рискатор, який, здавалося, був припаяний до палуби. І цієї короткої паузи їй вистачило, щоб утримати готові зірватися із губ непоправні слова. Чи може вона відкрити батькові, що він винний у смерті сина? Хіба мало нещастя, доля вже обрушила на Жофрея де Пейрака. Його засудили до смерті, позбавили статків... Змусили залишити батьківщину, перетворили на мандрівника, який не має інших прав, крім тих, які він зміг завоювати своєю шпагою. І зрештою, живучи за нещадними законами тих, хто має вбивати, щоб не бути вбитим, він став зовсім іншою людиною. Вона не має права його за це звинувачувати, з її боку було дитячою наївністю думати, що він залишився колишнім. Жорстоке життя вимагало від нього іншого. Доля і так його знедоліла. Навіщо ж завдавати йому ще одного удару? Казати, що він занапастив їхню дитину. Ні, вона не скаже йому. Ніколи. Але вона зараз, нехай плутано, безладно, розповість йому те, чого він, схоже, не хоче знати. Про свої гіркі сльози, про жах, який пережила вона, юна, недосвідчена жінка, яка раптом опинилася в бідності, усіма покинута. Вона не розповість йому, як загинув кантор, але розповість, як він народився увечері того самого дня, коли спалахнуло багаття на Гревській площі, і як вона, бездомна, знедолена, бідолашна, йшла по засніжених вулицях Парижа, штовхаючи перед собою тачку, з якої виглядали посинілі від холоду круглі маленькі обличчя її синів. Можливо, тоді він зрозуміє, він судить її так суворо лише тому, що нічого не знає про її життя. Але коли він усе дізнається, невже залишиться таким же байдужим? Чи зможуть її слова розпалити іскру, яка, можливо, ще тліє під попелом у серці, розбитому тягарем стількох втрат? Серце так само поранене, як і її власне. Але вона хоча б зберегла здатність любити. Зараз вона впаде перед ним на коліна, благатиме його, вона скаже йому все, як вона завжди любила його, як порожньо було їй без нього, як усі ці роки вона продовжувала смутно сподіватися і мріяти, що колись зустріне його знову, хіба дізнавшись, що він живий, не кинулася вона безрозсудно на його пошуки, порушивши наказ короля і наразивши себе незліченим небезпекам. Але тут вона побачила, що увага рискатора звернена не до неї. Він з цікавістю спостерігав за дверима салону, які тихенько-тихенько прочинялися. Це було незвичайно, адже її пильно охороняв слуга мабр. Хто ж міг дозволити собі увійти до грізного господаря без доповіді? Вітер? Туман? Зовні дихнуло крижаним холодом, і в дверний проріз клубами вплив туман що відразу розвіявся від зіткнення з теплим повітрям салону. Через цю невловиму завісу виступила крихітна істота. Світло-зелений атласний чепчик, вогненно-руде волосся. Ці дві яскраві плями з незвичайною виразністю виділялися на тлі сірої імли, що починається за дверима. За дівчинкою в зеленому чепчику стояв закутаний у бурну сторож мавр. Його чорне обличчя пожовкло від холоду. «Чому ти дозволив їй увійти? спитав Рискатор Арабською. Дитина шукала матір, Оноріна підбігла до Анжеліки. «Мамо, де ти була? Мамо, ходімо!» Анжеліка погано бачила її. Вона злякано дивилася на звернене до неї кругле личко, на розумні розкосі чорні очі. І образ дочки раптом здався їй таким чужим, несхожісті з нею настільки разючою, що на якусь мить у ній ожили давним-давно забуті почуття. Відраза до дитини, яку вона народила проти волі, небажання визнати її, неприйняття своєї власної крові, змішаної в цій дівчинці з брудною кров'ю гвалтівника, шалене і безсиле обурення проти того, що з нею Анжелікою зробили пекучий сором. «Мамо, мамо, всю ніч тебе не було, мамо!» Оноріна наполегливо повторювала це слово – адже раніше вона користувалася ним рідко. Захисний інстинкт, несвідомий страх втратити те, що завжди безроздільно належало їй одній, підказали їй це незвичайне слово. Єдине слово здатне повернути їй матір, вирвати її з-під влади цієї чорної людини, яка покликала її і замкнула у своєму замку повному скарбів. «Мамо, мамо!» Оноріна була тут. Оноріна у особлення усіх тих зрад – які Жофрей ніколи їй не простить. Початка, що початала зачинені ворота навіки втраченого раю. Так колись королівські початки на воротах готелю веселої науки ознаменували кінець всього, чим вона доти жила, всього, що становило її світ і її щастя. Картини минулого і болючі думки про сьогодення зливались у Москові Анжеліки воєдино. Вона взяла оноріну за руку. Жофрей де Пейрак дивився на дівчинку. Подумки він прикидав її вік – три роки, чотири, отже вона не дочка маршала Дюплесі, тоді чи я. За його іронічною, зневажливою усмішкою Анжеліка здогадалася, про що він думає – випадковий коханець, гарний рудий коханець. Чутка стільки їх приписувала їй, прекрасній маркізі Дюплесі, фавориці короля. Про народження Оноріни, як і про смерть кантора, вона теж ніколи не зможе сказати йому правду. Її сором'язливість повставала при одній думці про це. Зізнатися в такій ганьбі – все одно, що показати йому огидну виразку, ознаку ганебної поганої хвороби. Ні, вона буде нести це в собі, назавжди приховавши, як приховує глибокі шрами, що залишилися на її тілі та серці. Оноріна народжена без безіменного гвалтівника – це розплата за всі чоловічі обійми, яким вона, Анжеліка, не чинила опір і яких шукала сама. Філіп, поцілунки короля, невигадлива і піднесена пристрасть бідного нормандця коліна патюреля короля рабів, грубі, але веселі втіхи здегре, витончені ласки герцога Девівона. Ох так, вона зовсім забула ракоці, а на додачу до нього, мабуть, і інших. Скільки років минуло, скільки років вони обоє прожили, далеко одна від одного, кожен по-своєму, і того, що було вже не забути і не стерти. Він мимоволі погладжував підборіддя. Йому явно бракувало нещодавно поголеної бороди. Погодьтеся, моя дорога, становище склалося дуже скрутне. Як може він зберігати цей іронічний тон, коли вона ледве тримається на ногах, так що мить у неї серце. Мені хотілося прояснити його, але маю визнати, що від моїх спроб воно тільки ще більше заплуталося. Нас із вами все поділяє. Ходімо, мамо, ну йдемо ж, мамо, йдемо повторювала Оноріна, смикаючи матір за спідницю. Ви, звичайно ж, зовсім не прагнете воз'єднання, про яке кілька годин тому й не думали. Ваші думки були цілком зайняті іншим. «Мамо, йдемо!» «Та замовкне ти!» крикнула їй Анжеліка, відчуваючи, що від цього кошмару в неї ось-ось розколиться голова. «Що стосується мене?» Якби зважуючи всі за і проти, він обвів поглядом свою каюту із любовно підібраними дорогими меблями та чудовими навігаційними прикладами, оздобленням, серед якого протікало його бурхливе, важке, захоплююче життя, у якому не було місця Анжеліці. Я старий морський вовк, що звик до самотності. Якщо не брати до уваги кілька недовгих років подружжя, проведених у вашому чарівному суспільстві, жінки завжди грали в моєму житті лише епізодичні ролі. Можливо, дізнавшись це, ви відчуєте себе задоволеною. Однак холостяцьке життя породило схильності, що не надто ваблять, щоб знову влізти у шкіру зразкового чоловіка. Корабель мій невеликий, в апартаментах місця мало. і Я пропоную вам ось що. Давайте на час подорожі зберемо всі наші карти назад у колоду і вважатимемо, що партія закінчилася в нічию. В нічию? Залишимося кожен на своєму місці. Ви пані Анжелікою у компанії своїх друзів, а я тут у себе. Отже, Жофрей від неї зрікається. Він її відкидає. Судячи з усього, вона просто не потрібна. І він відсилає її до тих, кого в останні місяці вона звикла вважати своїми близькими. «Може, ви ще зажадаєте від мене забути все, що ви мені зараз відкрили?» Спитала вона саркастично. «Забути? Ні. Але в жодному разі не розголошувати». «Ходімо, мамо!» – повторювала Оноріна, продовжуючи тягнути Анжеліку до дверей. «Що більше я над цим думаю, то більше переконуюсь, що не в ваших інтересах говорити вашим друзям, що ви хоч і дуже давно були моєю дружиною. Вони можуть уявити, ніби ви до цього ж моя спільниця». «Ваша спільниця? У чому?» Він не відповів. Його чоло прокреслила різка складка. Він щось міркував. «Повертайтеся до них», – кинув він сухо, наче віддаючи наказ. «Нічого їм не розказуйте, це марно». Тім, вони швидше за все просто вирішать, що ви не в своєму розумі. Зниклий і знову знайдений чоловік відвозить вас на своєму кораблі, не відразу ж вами впізнаним. Погодьтеся, така історія у будь-кого викличе сумніви. Він повернувся до столу і взяв шкіряну маску, яка захищала його прорізане шрамами обличчя від укусів солоних бризок та поглядів шпигунів. Не кажіть їм нічого, нехай вони нічого не здогадуються, Тим більше, що ці люди не вселяють мені довіри. Анжеліка вже була біля дверей. Повірте, це взаємно. Процідила вона крізь зуби. Вже стоячи на порозі, в дверях, тримаючи за руку Оноріну, вона знову повернулася і вп'ялася в нього жадівним поглядом. Він знову одягнув маску. І це допомогло їй ясніше зрозуміти зміст його недавніх слів. То був він і в той же час інший чоловік, чужинець, Жуфрей де Пейрак та Рискатор знатний сеньор-вигнанець і морський розбійник, якому довелося розлучитися з колишніми уподобаннями і жити тільки суворим справжнім. Дивно, але зараз він здавався їй ближчим, ніж хвилину тому. Вона відчувала полегшення від того, що тепер може звертатися лише до Рескатора. «Мої друзі стурбовані, мансеньйора Рескатор, – сказала вона, – бо не розуміють, куди ви їх везете, адже це дуже незвичайно чи не так? Зустріти людини подаліка Африки, де ми маємо зараз перебувати. Він підійшов до чорного мармурового глобуса, поцяткованого дивними знаками. Поклавши на нього руку, руку Патриція, хоча тепер вона була смаглява, як у араба, він повільно провів пальцем по інкрустованих золотих лініях. Нарешті, після тривалого мовчання, він ніби згадав про її присутність і байдуже відповів. Скажіть їм, що північний шлях веде до Вест-Індії.